وكم کا غص یا اخبار کی چې د الله سبحانه وتعالى اسماء الحسناء یونن کې لښوي وي د الله پاک یو کم سننون دي دا یو کم سن مونن یونن کا غص یا اخبار کی د کلی شوي وي یا د اميه کرام علیهم السلام په کې لښوي وي یا قران پاک آیات کریمه په موجود وي یا حدیث شریف پکې موجود وي نو داسې کغه یا اخبار دا پس مکه باندې یا نه پاک زي کې یقل چرت چې دا غیبی کې دا سخت ګناه ده او داسې په یا اخبار کې چې زونه خرصل د خراق یا نور زونه بندور او خرصل دا هم به ادیبي او سخت گناده او دی ځان ساتل کوي